Нарешті відбудовано будинок на Володимирській горі, споруджений свого часу для українського уряду. На мій погляд, з боку архітектури, це залізобетонне чудесько є гідним утіленням туподумства і непорушного догматизму його високочиновних замовників. Він схожий не на будинок, а на Велетенський Дот, де засіли тисячеголове бюрократичне воїнство з чорнильними автоматами в руках. Ця потвора притиснула собою Володимирську гору, як смертельний гріх тисне живу душу. Мені розповідали, що в 30-ті роки НКВС побудував для себе ту величезну споруду, де згодом розміститься Рада Міністрів. Різниця між цією спорудою і бездарним дотом на Володимирській горі очевидна. Її легко помітити з першого погляду. І тут варто задуматись, як НКВС у 30-ті роки зумів піднятися над нещасним українським урядом. А він таки справді був нещасним – Короткий період урядування завершувався розстрілом. Проте і площу перед потворною спорудою на Володимирській горі, назвали Урядовою, хоч уряду там не було і близько. Під час війни будинок згорів, і оце тепер його відбудували. Центральний комітет комсомолу України переїхав туди з вулиці Орджонікідзе, колишня Банкова, та й досі міститься Центральний комітет КПУ. Будиночок ЦК ЛКСМУ, на відміну від грандіозної споруди ЦК КПУ, не був просто скромний, а вбогий. Тепер Володька Семечасний зі своїми космобюрократами посідав цілий поверх у будинку Доті на Володимирській горі, а колишнє приміщення ЦК ЛКСМУ віддано під гуртожиток комсомольських працівників. Оскільки на мене пролилося стільки партійної ласки, то й бездомності моїй слід було покласти край. Ми з Іриною отримали чималу кімнату в гуртожитку ЦК ОКСМУ під самісіньким залізобетонним крилом ЦК КПУ. Кухня була загальна, там стояло кілька газових плит. Поруч із нашою кімнатою містився чудовий чоловічий гуртожиток. Добре вишколені працівники ЦК Комсомолу були непоганими сусідами. Не траплялося ні пиятики, ні башкетування, ба навіть пісень. Тихо, спокійно, як у приймальні семечасного. Чого-чого, а чиновницької покори комсомольським діячам не бракувало. За посадовим обов'язком я мусив відвідувати пленам ЦК комсомолу. Якщо партійні пленами були нудні, то комсомольські ще нудніші. Майбутні бюрократи з усіх сил не слідували партократів, що вже встигли себе реалізувати, і це видовицько справляло на мене гнітюче враження. Хоча й звик до партійної мови ще в армії, але сам завжди намагався розмовляти з людьми власними словами, а не газетними штампами. Я не міг виситіти до кінця на жодному з комсомольських пленумів і мав за це догану від Георгія Шевеля. Він ревно стежив за тим, щоб усе діялося як годиться. Так чи так, а ми з Іриною були задоволені нашим житлом. Його не можна було й порівняти з обою кімнаткою, яку ми наймали на вулиці 9 січня. Я купив спальний гарнітур із полірованого горіха і дуже ним пишався. В меблювання довершував плюшевий диван і такі ж самі два крісла. Колись вони, мабуть, стояли у вітальні заможного німця. То були речі, що одразу впадали в око і виглядали доволі ошатно. Років за п'ять після розриву з Іриною я впізнаю їх у вітальні в квартирі одного з українських міністрів. Я не втримався і сказав, що колись ці речі належали мені. Безумовно, я не мав права того казати, це з мого боку виглядало доволі не Господарі відразу ж спохмурніли, а моя нова дружина Євгенія Шаповалова почервоніла від сорому за мене. Можливо, це був не тільки сором, до нього домішувалися і ревнощі. Та хоч як там було в гості до того міністра, ми більше не ходили. Одначе це було згодом. А поки що ми з Іриною раділи, що війна з її мокрими землянками та кривавими бентами десь далеко позаду». «У нас є затишок і такий-сякий достаток». Якось Ірина розчинила вікна, за якими зеленіли розкішні липи. Між нами вже було чимало сварок, і, може, саме тому вона сказала, «Ой, Микола, боюся, що в нас тут буде липове життя». Так воно, власне, і сталося. В гуртожитку ЦК Комсомолу ми не прожили року. Чи то над нами тяжила несумісність характерів, чи, може, Ірина мене не могла і не захотіла зрозуміти – вона була доброю господиною, вміла зварити борщ, тримала у зразковій чистоті хату. Але навіть ця чистота оберталася для мене гнітом. Ірина сварила мене за найменший побутовий дріб'язок. Не там поклав щітку для одягу, не там поставив кухля. Вона вся була в дрібних хатніх клопотах. Нам щораз важче вдавалося знаходити спільну тему для розмови. Ірина так і лишилася типовою офіцерською дружиною. А проте майбутнє показало, що й з офіцером – вона не вжилася. Біда в тому, що її обмеженість була не пасивною, а доволі войовничою, навіть агресивною.